Moi boas e benvido ou benvidad. No audio de hoxe, imos respostar a, a seguinte pregunta. Que é unha botnet? Unha botnet é unha rede de dispositivos conectados a internet que foron comprometidos por malware e que son controlados de maneira remota por un atacante. Os dispositivos que forman parte dunha botnet coñécense como bots ou zombies e poden incluir computadoras, routers, dispositivos móviles e outros tipos de dispositivos conectados a internet. Os atacantes utilizan botnets para levar a cabo unha amplia variedade de actividades mal intencionadas, como é o envío masivo de spam, o lanzamento de ataques de denegación de servizos ou o roubo de información confidencial. Os atacantes poden controlar a botnet de maneira remota mediante o uso de ferramentas de control de botnet que lles permiten enviar instruccións aos dispositivos da botnet e recopilar información desde eles. As créanse mediante o uso de malware que se propaga a través da internet e que se instala nos dispositivos sen o coñecemento ou consentimento dos usuarios. Unha vez que o malware foi instalado nun dispositivo, este convertese en parte da botnet e pode ser controlado de maneira remota polo atacante. Os atacantes utilizan diferentes técnicas para propagar o malware e crear esas botnets. Algúnas destas técnicas inclúen o envío de correos electrónicos de spam con ligazóns maliciosas, a explotación de vulnerabilidades de software e o uso de servicios web falsos que descargan o malware nos dispositivos dos usuarios. Para protegerse das botnets, é importante manteros todos os dispositivos e software actualizados e utilizar un software de antivirus e un firewall para protegerse das ameazas en liña. Tamén é importante ser cuidadoso ao facer clic en ligazóns desconhecidas e descargar software de fontes non confiables. En resumo, unha botnet é unha rede de dispositivos conectados a internet que foron comprometidos por malware e que son controlados de maneira remota por un atacante. Os atacantes utilizan botnets para levar a cabo actividades malintencionadas como o envío masivo de spam e o lanzamento de ataques da de denegación de servizos. Para protegerse das botnets é importante manter todos os dispositivos e software actualizados e utilizar un software antivirus e un firewall para protexerse das ameazas en liña. Ola estimado 20 Eu son E acabas de escoitar Pois un episodio máis De as miñas dudas Da internet Neste espazo Irei colgando Preguntas E dúbidas Que me fan chegar Por múltiples vías Redes sociais Ou nos obradoiros Nos que participo E Dareille resposta Pero aquí o conto A trampa O truco Está en que O que acabas de escoitar Esa resposta esa pregunta Non foi redactada por min Foi redactada Por unha intelixencia artificial Pois si sí. Non sei se isto a ti provoca algún, non sei, algún, in, algún incomodidade. Se cadra o que busco con todo este proxecto é un pouco eso. Ver a ver que o que nos fai sentir o feito de saber de que ás veces as respostas ás nosas dúbidas non están creadas por xentiña, por, por, por persoas, sino que están creadas por certas algoritmos, certas intelixencias artificiais, eso sí, creadas por outros homes. Nada, aquí vos deixo que reflexionedes un pouco eh, Se tenes algún comentario Podemelo facer na página web onde están estes artigos Que é en dúbidas.fala.gal E se queres que amén podes contactar comigo. Búscame que eu ando polas redes sociais